fény. A régi szép kapitalizmus a korai előtti órákban tért vissza, mikor egyedül voltam a lakásban. Kettőt csöngetett, egy hosszút és egy rövidet. Egy férfi állt odakint a lépcsőházban. Szabadság elvtása. Köszönt. Harsányan, de mégis bizalmasan. Drap balonkabátot viselt. Sárga simléderes sapkát, és egy pukkanásig telt aktatáskát lóbált a kezében. Üdvözöltem, és megkérdeztem, hogy mit óhajt. Közelebb lépett, hátra tekintett, nem leskelődnek-e illetéktelen fülek, és halkan, de nyomatékkal így szólott: Bútorfényelftársa. Zavartan köhintettem, én, ha egyedül vagyok otthon, oly magam tehetetlenné válok, mint a kalózok hajójára hurcolt szűz. Azokban az előbben időkben, mikor még dívott az ügynökök, feketézők, batyuzók járáskelése, ügyefogyottságomban összevásároltam, csereberéltem, vagy kis ráfizetéssel újjávarázsoltam, százféle haszna nincs portékát. Vettem rongyokért, rongyszőnyeget, üres boros palackokért, fagyöngyöt, pénzért, műfagyöngyöt, használ cipőmért, koralnyakláncot. Nincs ellenálló erő a rábeszéléssel szemben. Vettem már kacsát is, egy cigányasszonytól, aki fehér neműkészleten felét magával vitte, csak a kacsát nem adta oda, mert azt megrendelték egy házban, a Folkman utcában, másnapra ígérte a párját. Ezt a kacsát sokáig vártuk reménykedve. Szép számmal bonyolítottam le ilyen jövedelmező ügyleteket, Utóbb azonban elmaradtak az ügynökök. Sok-sok éve nem jött már senki. Ő az első. Ez az elftás. Sok szép könyv, mondta közlékenyen, mikor a szobába vezettem. Aztán hivatalosabb hangra váltott át. Remélem, kérdezte, olvasta az elftás az újságot. Igen. Nos hát... Szólt, kibontva duzzadt táskáját. Elővett egy tojáslikörhöz hasonlító sárga folyadékot tartalmazó üveget. Akkor ne szaporítsuk a szót. Itt van. És lelkesen a magasba emelte a folyadékot. Mi az érdeklődtem? Ez eltársam. Az. A bútorfény. Meglóbálta előttem az üveget. Amint, hogy folytatta, emelkedik az életszínvonal, ugyanúgy emelkedik a bútor színvonal. Ha-ha! Kacagott. Teli torokból. Már is meginoktam. Egy ilyen viccnek, egy ilyen hajmeresztő borzasztóságnak, amitől libabőrös lesz az ember háttal lehetetlen ellenállni. De azért még tartottam magam. 50 fél kája, mondta a bútorfényes. Mennyit tetszik parancsolni? Semennyit, mondtam. Gúnyosan nézett rám. Ő már tudta, amit én még nem vallottam be magamnak, hogy ennek a semennyitnek nincsen erkölcsi tartalma. Ez csak úgy mondva van, mint amikor az ember azt mondja izé, vagy ugyan, vagy enyje. Ő már tudta, hogy el fog söpörni, rámsózza azt a zavaros folyadékot, és egy fél literes üveget azonnal kivett a táskájából, és félreállította. Ön nem szereti, ha fényesek a butorai? De szeretem, mondtam. Biccentett, levette a ballont, kibújt zakójából, hátra taszította a sapkáját. Elővette egy puha rongyot. Bútort fényezni semmiség. Másnap is próbáltuk, harmadnap is. Minél többször tanácsolta az elvtárs a bútorfényezés bajnoka. Egy kis puha rongy, egy kis türelem. Ez a kettő kell hozzá. Másnap is, harmadnap is kentük, simogattuk, nyomkottuk, dörgöltük az asztallapot. Volt egy kis fényes folt az asztal közepén, akkora, mint egy ezüstöt forintos. Azt ő csinálta, a mester. Ő csinálta, a szemem láttár. És meg is győzött róla, hogy nincsen semmi boszorkányság a dologban. Pár cseplőt, egy kis puharolny és egy kis türelem. És ő. Mert ahol ő dörgölt, ott volt egy kis fény. Ahol mi dörgöltük, ott nem. Ott még ez a kis fényesség is megvakult, Melyet jó rosszul megőrzött a Politúr. Ott homály lett, foltos, fénytelen, piszkos, ajas, becsapás. Semmi, de semmi fény. Emberek.